Те, що йому вільно було тут валандати, свідчило про незбагненну безтурботність Джимову, або ж про його крайню зневагу, адже Корнелю зіграв досить таки сумнівну роль, якщо не сказати більше, в одній історії, яка могла б скінчитися для Джима фатально, а тим часом тільки уславила його. Втім, Джимовій славі сприяло все, Така вже була його іронія ласкавої до нього долі. Він, хто одного разу виказав надмірну турботу про своє життя, тепер здавався завороженим від смерті. До вашого відома, Джим дуже скоро покинув Дорамінову оселю, властиво передчасно з погляду Джимової безпеки і, певна річ, задовго до початку війни. Його спонукав обов'язок, мовляв, мусив же він пильнувати Штейнових інтересів. Отож, він на очай душі переправився через річку і замешкав у Корнеліуса. Як цьому останньому вдалося перебути неспокійні часи, не знаю. Певно, Корнеліус, як Штенів підлеглий, якоюсь мірою користався дораміновим заступництвом. Так чи так, він примудрився вийти сухим із всіх жахливих колотнеч. Я певен, що завжди, за будь-яких обставин, Поведінка його була позначена ницістю, мов, своєрідним тавром. Ницість була найприкметніша його риса. Його суть Корнеліус носив на собі печать підлості, як інші печать благородства, витонченості чи порядності. Його підла натура виявлялася у всіх його вчинках та почуттях. Він підло лютився, підло всміхався і переживав. Його люб'язність та гнів були однаково підлі. Певно кохання його відзначалося нечуваною ницістю. Але хіба можна уявити собі закоханого, бридкого паразита? Ниця була сама його бридота, і просто неприємний чоловік поряд з ним видавався сповненим шляхетності. Корнеліус не фігурує ані на першому, Ані на другому плані цієї історії. Він сновигає хильцем по її задвірках, загадковий, нечистий і отрує пахощі юності та щиросердя. Становище його було не інакше як нікчемне, а проте скидалося, що він із нього мав свій зиск. Джим розповів мені, що спершу Корнеліус прийняв його що найприязніше аж з душі вернуло. Той, пройди світ, знати, аж не тямився з радощів, бердливо мовив Джим. Щоранку він прибігав до мене і тряс обидві руки, дідько б його вхопив. Але я ніколи не знав, чи снідатиму сьогодні. Щастя, як було, підживишся бодай раз на день. Щотижня він примушував мене підписувати чек на 10 доларів, мовляв, не думаєш, містер Штейн, що він, Корнеліус, годуватиме мене задурно, а сам захарчовав мене геть, звертав усе на чвари в країні, вдавав, ніби рве на собі волосся, і вибачався по двадцять разів денно. Зрештою, я мусив благати, щоб він так не мордувався. Мене від нього нудило, півдаху на його будинку завалилося, а все помешкання було занехайне, страх. З дірок стерчать віхті сухої трави, обідрані рогожі хляпають на стінах. Цей підлотник безупину торочив, що містер Штейн заборгував йому платню за останні три роки, але всі його рахункові книги пошматовані, а деякі взагалі зникли. Він натякнув, що в ньому винна його дружина не мерезотник. Кінець кінцем я взагалі заборонив йому згадувати дружину. Такі розмови доводили Джоел до сліз. Я ніяк не міг дошукатись, куди зник весь крам. У коморі не було нічого, крім щурів, які гарцювали між решток обгорткового паперу та старої мішковини. Всі запевняли мене перебій, що він закопав десь силу грошви. Але від нього я, звісно, нічого не витягнув. Сутужно мені вилося в тій клятій халупі. Я намагався виконати свій обов'язок щодо Штейна, але були ще й інші нагальні справи. Коли я втік до Дораміна, старий тунку аланг з перестраху повернув усі мої речі манівцями, потайки, через одного тутешнього китайця Крамаря. Та щойно я покинув Бугі і замешкав у Корнеліуса, всі, не криючись, забалакали про те, що Раджа постановив невдовзі порішити мене. «Мило, га?» «І я не бачив, що могло б стати йому на заваді».